Розваги Розважити мене Ось що стало пріоритетом на острові Есме Ми плавали за квалангом, Тобто я плавала за квалангом. Адже Едвард міг перебувати під водою без кисню скільки завгодно Ми дослідили невеличкі джунглі що оточували невисоку скелясту гору. Ми навідалися до папуг, які мешкали в хишці на півдні острова. Зі скелястої бухти на заході острова ми спостерігали захід сонця. Ми плавали з дельфінами, які полюбляли гратися в теплій воді на мілені. Тобто я плавала з дельфінами, бо коли з'являвся Едвард, вони зникали так швидко, наче то була акула. Я знала, що відбувається. Він намагався зайняти мене так, щоб я не чіплялася до нього з сексом. Щоразу, коли я намагалася розслабити його з допомогою якогось DVD, що їх лежало повно попід величезним плазмовим телевізором, він миттю виманював мене з будинку магічними словами на кшталт коралових рифів, або підводних печер, або морських черепах. Цілий день ми бігали, бігали, бігали. Отож, коли сідало сонце, я почувалася цілком змореною і виснаженою. Щовечора я просто засинала над тарілкою. Одного разу я буквально заснула за столом, отож Едвардові довелося відносити мене в ліжко. Частково причиною було те, що він весь час готував їжі забагато для однієї людини. Але я після цілоденного плавання та прогулянок почувалася такою голодною, що майже все з'їдала. А тоді з повним шлунком і виснаженим тілом заледве здатна була тримати очі розплющеними. То все входило в його плани – Понадусякий сумнів Змореність не додавала мені снаги В мистецтві переконання Проте я не полишала спроб Я намагалася наводити аргументи Вмовляти, буркотіти Проте все марно Зазвичай перш ніж я встигала довести справу до кінця То вже не тямила себе А вночі приходили сни напрочуд реальні Це були здебільшого жахи Дуже яскраві Лейбонь через те, що на острові все було перебільшено яскравим, я прокидалася змученою, незалежно від того, скільки проспала. Десь за тиждень по тому, як ми опинилися на острові, я спробувала укласти компроміс. Колись це вже спрацювало. Зараз я спала у блакитній кімнаті. Прибиральники мали прийти тільки завтра, і біла кімната й досі вся була вкрита килимом і спір'я. Блакитна кімната була меншою, і ліжко теж було не таким монструозним. Стіни темні, до половини оздоблені тиковим деревом, а шпалери над ними були розкішними, з блакитного шовку. Я вже звикла вдягати на ніч дещо з білизни припасеною Алісою. Здебільшого речі не такі відверті, як деякі з бікіні, які вона мені напакувала. Цікаво, як вона собі уявляла моменти, в котрі мені знадобиться така вдяганка. Я засоромлено здригалася на саму думку про це. Почала я помалу. З шовку слонової кістки, бо боялася, що відкрити забагато шкіри в моєму випадку може радше не допомогти, а все зіпсувати. Проте я готова була йти й далі. Едвард, здавалося, нічого не помічав, наче я носила все ті ж старі розтягнені светри, що й удома. Синці мої потроху сходили, десь пожовкли, а десь і зовсім зникли. Отож сьогодні ввечері я витягнула з валізи ще відвертішу білизну, коли готувалася до виходу у ванній, оздобленій деревом. То була чорна мережевна білизна. На неї було соромно дивитися ще до того, як я її вдягнула. Я старалася не глядіти в дзеркало. Миттю повернулася в спальню. Не хотіла розгубити дорогою всю мужність. Яким задоволенням було для мене побачити, як на якусь секунду широко розплющилися Едвардові очі, перш ніж він зміг контролювати вираз свого обличчя. «Ну, як тобі?» Запитала я, покрутившись, щоб він мав нагоду роздивитися мене з біч. Він прочистив горло. <кій> Ти сьогодні дуже вродлива. Та й завжди». «Дякую», – відповіла я з ноткою гіркоти у голосі. Я була занадто змучена, отож здалась і швиденько залізла о м'яке ліжко. Він оповив мене руками і пригорнув до грудей. Але так він робив щодня. Без його прохолодного тіла під боком спати було занадто жарко. «Давай домовимося», – сказала я сонним голосом. «Я з тобою більше ні про що не домовлятимуся», – відтяв він. «Ти ж навіть не знаєш, що я хочу запропонувати». «Байдуже». Я зітхнула. «Чорт, забирай». А насправді я хотіла... «Ну, добре». Він закотив очі. Я ж заплющилася, закинувши наживку. «Позіхнула». Минула заледве хвилина. Я ще й не встигла відключитися. Ну гаразд. Чого ти хочеш? На мить я сціпила зуби, щоб не зареготати. Перед чим він ніколи не міг встояти, то це перед нагодою подарувати мені щось. Ну, я просто подумала. Я знаю, що ця ідея з Дартмотом – тільки прикриття, щоб пояснити, куди я поділася. Але, щиро кажучи, від одного семестру в коледжі я не вмру. Мовила я, повторюючи ним самим колись сказані слова Коли він намагався переконати мене виконати з голови Мрію перетворитися на вампіра Чарлі би просто млів від байок про Дартмут Я певна Звісно, соромно буде Якщо я не зможу тягатися з усіма тими вчені яками. Але вісімнадцять, дев'ятнадцять Хіба вже така різниця? Навряд чи за рік у мене з'являться гусячі лапки навколо очей Довший час він мовчав Тоді зовсім тихо мовив «Отож, ти би почекала? Ти б ще побула людиною?» Я припнула язика. Нехай пропозиція вляжеться у нього в голові. «Навіщо ти чиниш зі мною так?» Процідив він раптом крізь ціплені зуби, спалахуючи від злості. «Невже не достатньо важко без цього?» Він згріб по кулак мережево у мене на стегнах. На мить мені здалося, що він роздере його по шву, та тут його пальці розтислися. «Байдуже, я більше з тобою не укладатиму угод». «Я хочу в коледж». «Не хочеш ти. Та й не варте воно того, щоб знову ризикувати твоїм життям. Щоб наражати тебе на небезпеку». «Але я справді хотіла б поїхати. Звісно, коледж – не головне. Бо в дійсності я хочу… Я хочу ще трохи побути людиною». Він заплющив очі і голосно видихнув через ніс. «Белло, ти доводиш мене до божевілля. Невже ми мільйон разів не сперечалися з цього приводу?» І ти завжди благала мене зробити з тебе вурдалака щонайшвидше. Так, але, ну, в мене з'явилися причини ще трохи побути людиною, яких я не усвідомлювала раніше. І які ж саме? Вгадай. Мовила я і відірвалася від подушки, щоб поцілувати його. Він поцілував мене у відповідь, але не так, щоб я повірила. Моє бере гору. Радше можна було зробити висновок, що він просто не хоче мене образити. Він цілковито, до одуріння, тримав себе в руках. За хвильку він лагідно відсунув мене, а тоді притулив до грудей. «Ти людина до кінчиків нігтів, Белло. Тобою керують гормони», – гигикнув він. «У тому бой уся справа, Едварде. У цьому мені подобається бути людиною. І не хотілося б від цього відмовлятися просто зараз. Неохота чекати роки й роки, коли моїм єдиним потягом буде кров, щоб оця частина мене хоч якоюсь мірою повернулася. Я позіхнула, а він усміхнувся «Ти змучена, поспи, кохана» Він почав наспівувати колискову, яку сам склав для мене, коли ми щойно познайомились «Цікаво, а чого це я така змучена?» Саркастично пробурмотіла я «Ти ж нічого такого не планував і не підлаштовував» Він просто хихикнув і знову почав наспівувати «Я так змучуся, що могла би спати і трохи краще» Пісня урвалася ти спала весь час як убита, Белло. Ти ні разу не заговорила о вісні, відколи ми тут. Якби не твій храп, я міг би подумати, що ти в комі. Дурниці про храп я пропустила. Знаю, що не хроплю. І я не крутилася? Дивно. Зазвичай, коли мені сняться кошмари, я качаюся по всьому ліжку. І репетую. А в тебе кошмари? Яскраві. Але вони мене виснажують. Я позіхнула. Не можу повірити, що я не бовкала про них у вісні весь час. Що тобі сниться? Та різні речі. Але все здається однаковим через кольори. Кольори? Все таке яскраве і реальне. Здебільшого, коли я сплю, я якось знаю, що це сон. Але в цих кошмарах у мене немає враження, що я сплю. А від цього мені ще страшніше. Коли він знову заговорив, у голосі відчувалася стурбованість. А що саме тебе лякає? Я ледь здригнулася. «В основному...» – завагалась я. «В основному...» – підхопив він мене. «Не знаю чому, але мені не хотілося розповідати Едвардові про дитину, яка з'являється у моєму повторюваному кошмарі. Щось було дуже особисте в цьому конкретному сні. Отож, замість розповісти йому все в подробицях, я розповіла тільки одне. Але й цього було безперечно достатньо, щоб налякати і мене, і будь-кого. Клан Волтурі». Прошепотіла я. а Він міцніше притиснув мене. Вони більше ніколи не потурбують тебе. Скоро ти станеш безсмертною, і в них зникнуть підстави. Я дозволила йому втішатися, почуваючись дещо винною за те, що він неправильно мене зрозумів. Бо насправді, кошмари мої були не про це. Бо це не за себе я боялася. Я боялася за того хлопчика. То був не той хлопчик, що у моєму найпершому сні... Дитина вампір із червоними як кров очима, який сидів на купі мертвих тіл, тих, кого я любила. Хлопчик, який снився мені чотири рази за останній тиждень, був безсумнівно людиною. Він мав рожеві щічки та зелені очі. Але який перший хлопчик, він трусився зі страху, коли клан Волтурі звужував своє коло довкола нас. У цьому сні, який водночас був і новим, і знайомим, я мусила захистити невідому дитину. Іншого вибору я не мала. Та воднораз я знала, що це мені не вдасться. Едвард прочитав відчай на моєму обличчі. Чим тобі допомогти? Я потрусила головою. Це всього-навсього сни, Едварде. Хочеш, я тобі співатиму? Співатиму всю ніч, якщо це зможе відігнати кошмари. Не всі сни кошмари. Деякі приємні. Такі барвисті. Під водою. Там рибки й корали. І здається, що все відбувається насправді. Я не відчуваю, що сплю. Може, проблема в острові? Тут справді занадто яскраво. Хочеш додому? Ні, поки що ні. Ми можемо тут іще побути. Можемо бути тут стільки, скільки захочеш, було, Пообіцяв він. Коли починається семестр? Щось я прогавила. Він зітхнув. Може, він навіть знову почав наспівувати. Проте я відключилася раніше, ніж могла в цьому переконатися. Прокинулася в темряві і вжахнулася. Сон був таким реальним, таким яскравим, таким чуттєвим. Я голосно хапнула ротом повітря, цілком дезорієнтована в темній кімнаті. Тільки мить тому, здавалося, світило яскраве сонце. Було, Прошепотів Едвард, обхопив мене руками і легенько потрусив. «Що з тобою, сонечко?» О, я знову глибоко вдихнула. Просто сон. Нереальний». Звичайний. На мій власний подив, сльози мимоволі ринули з моїх очей, побігли по обличчю. «Белло!» – вигукнув він стривожено. «Що трапилося?» Едвард витирав прохолодною рукою сльози з моїх щік, але миттю накочувалися інші. То був просто сон. Я не змогла стримати схлип, мій голос рувався. Безпричинні сльози турбували мене, але я не могла позбутися відчуття горя, яке раптом охопило мене. Я так хотіла, щоб той сон був реальністю. Все гаразд, Люба. Все гаразд. Я з тобою. Він колисав мене, але зашвидко, щоб це могло заспокоїти. Тобі знову наснився кошмар. То все не насправді. Це був не кошмар. Я похитала головою, зворотнім боком долоні, тручи очі. Це був приємний сон. Мій голос знову зірвався. То чому ж ти тоді плачеш? Вражено запитав він. Бо я прокинулася. Заплакала я, обвиваючи його руками за шию так міцно, що ледь не задушила і схлипуючи в нього на грудях. Він коротко засміявся з такої логіки, але сміх був напружений і стурбований. Усе гаразд було, дихай глибоко. Все було таким живим, плакала я. Я хотіла, щоб це було насправді. То розкажи мені свій сум, підохотив він мене. Може, це допоможе? Ми були на пляжі. Я не договорила, а натомість трошки відсунулася, щоб поглянути очима повними сліз на його схвильоване янгольське обличчя, туманне в темряві. Я замислено втупилася в нього, а безпідставне горе потроху вщухало. А потім нарешті не витримав він. Я моргнула, струшуючи сльози з очей. У Едварде. Бело, розкажи мені. Наполягав він, і його очі блищали від занепокоєння через білю моєму голосі. Але я не могла розказати. Натомість я знову закинула руки йому на шию і гаряче притиснула вуста до його вуст. Це не було жадання, то була необхідність, гостра, на межі болю. Він зразу відповів на поцілунок, але за мить я відчула опір. Едвард ніжно, дуже ніжно відсторонив мене, здивований, і міцно взяв за плечі. Нібило. Рішуче сказав він, дивлячись на мене таким поглядом, наче турбувався, чи не з'їхала я з глузду. Я здалася. Руки без впали, а непояснені сльози знову струмком покотилися по обличчю. Схлипи рвалися з горла. Він має рацію. Мабуть, я збожеволіла. Він втупився в мене з поглядом, у якому читався біль. «Пробач», — промимрила я. У відповідь він знову пригорнув мене, притискаючи до своїх мармурових грудей. «Не треба, не треба, Белло!» У розпачі простогнав він. «Будь ласка!» Злетіло з вуст благання, приглушене його шкірою. «Будь ласка, Едварде!» Не знаю, чи зворушили його сльози, які бриніли в моєму голосі. Чи він не був готовий протистояти моєму неочікуваному натиску. Чи його жага була такою ж неподоланою в ту як і моя. Та якою б не була причина... А він притягнув мої вуста до своїх і зі стогоном здався. І ми почали з того місця, де обірвався Мій сон. Прокинувшись зранку, я намагалася не ворушитися, щоб вирівняти дихання. Я боялася розплющувати очі. Я лежала на Едвардових грудях, але він теж не ворушився, і руки його не пригортали мене. А це був поганий знак. Я боялася зізнаватися, що вже прокинулась, аби не наразитися на його гнів, незалежно від того, на кого саме сьогодні він почувався сердитим. Я спробувала обережно підглянути крізь приплющені вії, він утупився в темну стелю, а руки закинув за голову. Я звелася на лікті, щоб ліпше роздивитися його обличчя. Воно було спокійним, без жодних емоцій. «Наскільки сьогодні я потовчена?» – запитала я тихенько. «З ніг до голови», – мовив він, але тут таки обернув до мене голову і вдоволено вищирився. Я зітхнула з полегшенням. «Дуже перепрошую», – сказала я. «Я не хотіла тебе образити». Ну, я не знаю, що це було зі мною минулої ночі. Я похитала головою, на згадку про безпричинні сльози, про безмежне горе. Ти так і не розповіла мені свій сон. Мабуть, так і не розповіла. Але можна сказати, показала, нервово реготнула я. О, мовив він. Його очі розширилися, а тоді він моргнув. Як цікаво. Це був дуже приємний сон, пробурмотіла я. Він нічого на це не сказав, тільки кілька секунд потому зауважив. Мене пробачили? Я ще маю подумати. Я сіла на ліжку, щоб гарненько себе обдивитися. Принаймні, ніде не було пір'я. Та щойно я ворухнулася, як мене хитнуло від дивного головокружіння. Я гойднулася і знову повалилася на подушки. Ой, у голові крутиться. Ось коли він мене нарешті пригорнув. Ти довго спала. Дванадцять годин. Дванадцять? Дивно. Поки я говорила, то швиденько окинула себе поглядом, стараючись робити це непомітно. Вигляд у мене був цілком нормальний. Синці на руках були тижневої давності. Уже жовтіли. Для експерименту я потягнулася. Теж усе нормально. Навіть краще, ніж нормально. Закінчила інвентаризацію. Я засоромлено кивнула. І подушки, здається, всі цілі. Чого не скажеш про твою... Е... «Нічну сорочку. Він кивнув у ноги ліжка, де на білому шовковому простирадлі валялося кілька мереживних обривків. «Шкода, шкода», – мовила я. «Мені вона так подобалася». «Мені теж». «Більше жодних втрат», – скромно запитала я. «Ще мені доведеться ремонтувати ліжко Есме», – зізнався він, кидаючи погляд через плече. Я прослідкувала за його поглядом і вражено побачила, що вся ліва половина спинки ліжка була поламана на грубі бруски. Хм, нахмурилась я. Як це я могла такого не почути? Схоже на те, що коли твоя увага чимось добре зайнята, більше нічого навпруги ти не помічаєш. Я справді була трошечки зайнята. Визнала я, червоніючи на обличчі. Він торкнувся моєї палаючої щоки і зітхнув. Мені так цього бракуватиме? Я уважно поглянула йому в обличчя, шукаючи ознак гніву або каяття, яких я так боялася. Він холоднокровно витримав мій погляд, вираз його був спокійний, але прочитати з нього я нічого не могла. «А ти як почуваєшся?» Він засміявся. «Що таке?» – вимогливо запитала я. «У тебе такий винуватий вигляд, наче ти вчинила злочин». «Я й почуваюся винною», – пробурмотіла я. «Ти спокусила вельми охочого чоловіка. Це не тяжкий злочин». Схоже, він дражнив мене. Я почервоніла ще дужче. Слово «спокусила» означає попередній замір. Може, я неправильно висловився. Допустив він. Ти не сердишся? Він сумно усміхнувся. Ні, я не серджуся. Чому ж так? Ну... Він помовчав. По-перше, ти неушкоджена. Цього разу мені легше було контролювати себе, не виходити за межі. Він іще раз кинув швидкий погляд на поламану спинку ліжка. «Можливо, тому що я вже трохи знав, на що розраховувати». Обнедієна усмішка розквітла на моєму обличчі. «Я ж тобі казала, потрібна практика». Він закотив очі. У мене забуркотіло в животі, і він розреготався. «Людині пора снідати?» – запитав він. «Так, будь ласка», – мовила я, зістрибуючи з ліжка. Я зробила занадто різкий рух. І, мов б'яна, заточилася. Едвард підхопив мене, перш ніж я врізалася в шафу. Що з тобою? Якщо в наступному житті мій вестибулярний апарат не поліпшиться, я вимагатиму компенсації. Цього ранку куховарила я. Насмажила яєць, бо була занадто голодна, щоб заводитися з чимось іншим. У нетерплячці я скинула яєчню на тарілку буквально за кілька хвилин. Відколи це ти їси таку недосмажену яєчню? «Від сьогодні». «А ти знаєш, скільки яєць ти строщила за останні тиждень?» З-під умивальника він витягнув кошик для сміття. Той був повен коробок з-під яєць. «Дивно», – мовила я, ковтаючи величезний шматок. «У цьому місці в мене змінився апетит». «А ще ці сни. А ще це підозріло головокружіння. Але мені тут подобається. Проте нам, певно, скоро доведеться поїхати звідси, щоб вчасно дістатися в Дартмут». І нам же ще треба знайти житло, і меблі купити, і все таке. Він сів поруч зі мною. Ти вже можеш не прикидатися з цим коледжем. Ти отримала те, що хотіла. І ми ніякої угоди не укладали. Отож жодних зобов'язань немає. Я фиркнула. Але я не прикидалася з коледжем, Едварде. Я весь свій вільний час не плету інтриг, як дехто. Чого ж іще б такого вигадати, аби надійніше виснажити Беллу сьогодні? Я не дуже вдало зимітувала його голос. Він засоромлено засміявся. «Мені й справді хочеться іще трошки побути людиною». Я нахилилася і провела пучками по його голих грудях. Мені ще не досить. Він підозріло на мене подивився. «Цього?» – запитав він, зловивши мене за руку, коли та вже доповзла до його живота. «То все це тільки через секс? Як же я про це не подумав?» Глузливо пробуркотів він. «Скількох сварок можна було б уникнути?» Я зареготала. Отож бо. Ти людина до кінчиків нігтів, сказав він укотре. Я знаю. Вуст його торкнулася тінь усмішки. То ми поїдемо в Дартмут. Справді, у першому семестрі я, мабуть, провалюся. Я з тобою позаймаюся. Тепер він розплився в широкій усмішці. Тобі сподобається в коледжі. Як гадаєш, ми ще встигнемо знайти квартиру. Він винувато скривився. «Ну, насправді, в нас уже є там будинок. Знаєш, про всяк випадок». «Ти купив будинок?» «Нерухомість. Чудова інвестиція». «Я вигнула брову, тоді опустила її. Тож усе готово». «Я маю з'ясувати, чи вдасться мені притримати ще твою тимчасову машину». «Не доведи Господь, у мене не буде захисту від танків. Він вишкірівся. Скільки ще ми можемо тут побути?» «Часу в нас удосталь». Ще кілька тижнів, якщо захочеш. А тоді, перш ніж поїхати в Нью-Гемпшир, ми можемо навідати Чарлі. А на Різдво ми могли б завітати до Рене. Він намалював щасливе майбутнє. Щасливе для всіх. Шухлядка, в яку я заховала спогад про Джейкоба, здригнулася. Тож я подумки додала. Майже для всіх. Ситуація ніяк не вирішувалася. Тепер, коли я дізналася, наскільки добре бути людиною, Спокусливо було трошки почекати з нашими планами. Вісімнадцять чи дев'ятнадцять? Дев'ятнадцять чи двадцять? Яка різниця? За рік я не змінюся до невпізнаності. А бути людиною, коли поруч Едвард? Щодня зробити вибір було дедалі важче. Кілька тижнів, погодилась я. Та оскільки часу вже замало, додала. Я тут подумала. Ти пам'ятаєш, що я говорила про практику? Він розсміявся. Ти зможеш пригадати цю думку пізніше? Я чую вдалині човен. Мабуть, бригада прибиральників уже тут. Він попросив мене пригадати це пізніше? Чи має це означати, що в мене більше не виникатиме проблем із практикою? Я усміхнулася. Дайно ну, я поясню Густаву, що там за безладу білій спальні. А тоді ми можемо погуляти. На південь у джунглях є чудова місцина. Я не хочу гуляти. Сьогодні я не тягатимуся по всьому острову. «Я хочу лишитися вдома і подивитися фільм». Він стиснув в уста, щоб не зарготати на мій сердитий тон. «Гаразд, гаразд, як скажеш. Вибери якийсь, поки я відчиню двері». Ніхто ж не стукав. Він схилив голову набік і прислухався. За півсекунди долинув долинов легенький, сром'язливий стукіт у двері. Він вишкірився і рушив у хол. Я ж попрямувала до полиці під величезним телевізором і почала вивчати написи на коробках. Важко було вирішити, на чому зупинитися. Тут було більше дівіді, ніж у прокаті. З холоду линав Едвардів низький оксамитовий голос. Він балакав із кимсь, я так розумію, доброю португальською мовою. Інший голос, грубіший, відповідав теж португальською. Едвард провів прибулих до кімнати, дорогою показав кухню. Двоє бразильців поряд із ним видавалися надиво низенькими і чорнявими. Один був череватий чоловік – Другою була худенька жінка. В обох обличчя були покраєні зморшками. Едвард із гордістю вказав на мене, і я почула кілька незнайомих слів, і серед них своє ім'я. Я почервоніла на згадку про пір'я в білій спальні, адже скоро вони весь цей безлад побачать на власні очі. Невисокий чоловік увічливо усміхнувся до мене. Але маленька шоколадна жінка не всміхалася. Вона втупилася в мене поглядом, у якому змішалися збентеження, Занепокоєння, але понад усе – страх. Перш ніж я відреагувала, Едвард повів їх далі до нашого курятника, тож вони зникли з очей. Коли він з'явився знову, то вже був сам. Він швидко підійшов до мене і пригорнув однією рукою. Що не так із нею? Прошепотіла я настійливо, згадавши панічний вираз обличчя жінки. Він здвигнув плечима, зовсім не виказуючи занепокоєння. «Каура – наполовину індіанка». З племені тикуна. Вона виросла більш забобонною, чи радше більш обізнаною, ніж мешканці сучасного світу. Вона підозрює, хто я такий. Вона майже здогадується. І далі в його голосі не було неспокою. Тут у них є свої легенди. Особливо про Лібіс Хомен, демона-кровопивцю, який переслідує виключно вродливих жінок. Він скосив на мене оком. Виключно жінок вродливих? Це, щиро кажучи, не може нелестити. Але вигляд у неї був переляканий, мовила я. А вона і є перелякана. Та ще більше вона турбується за тебе. За мене? Вона боїться того, що ти тут зі мною наодинці. Він мотрошно гигикнув, а тоді поглянув на цілу стіну коробок із фільмами. Ну, то ти вже вибрала, що ми дивитимемося. Це цілком людське заняття. О, так. Перегляд кіно якраз переконає її, що ти людина. Засміялась я і обхопила його руками за шию. Стала навшпиньки. Він нахилився, щоб я могла його поцілувати. А тоді його руки міцніше обхопили мене. Відірвали від підлоги, щоб йому більше не доводилося нагинатися. «Кіно, доміно!» Пробурмотіла я, койовдячи пальцями його бронзове волосся, поки губи його ковзали вниз моєю шиєю. <гас> Раптом пролинав звук, наче хтось хапнув ротом повітря, і Едвард різко поставив мене на підлогу. Каура застигла в коридорі з виразом жаху на обличчі. В її чорному волосі заплуталося пір'я, і цілу торбу пір'я вона тримала в руках. Вона так вирячилася на мене, що я аж почервоніла й опустила погляд. Нарешті вона опанувала себе, їй пробурмотіла щось таке, що навіть незнайомою мовою очевидячки звучало як вибачення. Едвард усміхнувся, і щось їй дружньо відповів. Вона відвела свої темні очі і рушила далі коридором. «Вона подумала саме те, що я думаю вона подумала, правда?» – зронила я. Він засміявся на моє закручене речення. «Так». «Ось», – мовила я, простягаючи руку і хапаючи перший ліпший фільм. «Вімкне оцей, і ми вдамо, що дивимося кіно». То виявився старий мюзикл, де всі усміхалися і носили пишні сукні. «Саме пасує до минулого місяця», – затвердив мій вибір Едвард. Поки актори на екрані танцювали під веселеньку вступну пісню, я зручно вмостилася на Софі, звернувшись клобочком на Едвардових руках. «То тепер ми можемо повернутися в білу спальню?» – ліниво запитала я. «Ну, не знаю. Я ж уже розламав спинку ліжка в іншій кімнаті, так що вона не підлягає ремонту. Мабуть, ліпше ми постараємося збитки зосередити тільки в одній частині дому. В надії, що Есме ще раз нас коли-небудь запросить». Я широко всміхнулася. «А ти очікуєш більших збитків?» – він розсміявся на мій вираз обличчя. «Гадаю, буде ліпше, якщо все буде підготовлено» ніж коли я чекатиму, щоб ти знову спровокувала мене. Так, бо це неминуче. Недбало, підтвердила я, але пульс мій пришвидчився, і кров застугоніла в жилах. А що це сталося з твоїм серцем? Нічого. Я здорова, як корова. Я хвилько помовчала. Може, сходимо перевіримо зону катастрофи? Мабуть, увічливіше буде дочекатися, поки ми залишимося на самоті. Ти, може, і не помітиш, як я ломаю меблі, але декого це може налякати». Щиро кажучи, я вже й забула, що в сусідній кімнаті хтось був. Справді. Чорт. Густаво і Каура безшумно рухалися будинком. Я ж нетерпляче чекала, поки вони закінчать, і намагалася хоч трохи звертати увагу на екран, де всі жили довго і щасливо. Мене починало хилити в сон, незважаючи на те, що, як засвідчив Едвард, я й так проспала півдня, коли різкий голос потурбував мене. Едвард сів рівно, досі тримаючи мене на руках – і відповів Густаво бездоганною португальською мовою. Густаво кивнув і тихо попрямував до дверей. «Вони закінчили», – пояснив мені Едвард. «Отже, ми нарешті самі?» «Може, спершу пообідаємо?» – запропонував він. Я закусила губу, розриваючись навпіл. Я справді зголодніла. З посмішкою він узяв мене за руку і повів до кухні. Він так добре вивчив моє обличчя. Вже байдуже було, що він не може проникати в мої думки». «Це виходить із-під контролю». пожалілась я, коли наїлася до Несхочу. «Може, по обіді хочеш поплавити з дельфінами? Трохи витратити калорій?» запитав Едвард. «Пізніше. У мене інший план зі спалення калорій». «Ну-ну, що за план?» «Там іще лишилася половина спинки на ліжку. Але я не договорила. Він уже згріб мене в обійми, своїми вустами змусив мене замовчати і з нелюдською швидкістю помчав до блакитної спальні».